وكل ضلاله في النار أما بعد قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه الحديث السابع عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم رواه مسلم ثم اشكر المؤمنين سبحانه وتعالى وقطوا فرصه نجine tena اسم المؤلف ketika kitab al النووي اسم حديثي يا 7 الحديث السابع حديثي يا 7 عن ابي رقيه تميم binu Aws ibn radiyallahu anhu hadithi iliopokelewa na Abu Ruqayyah Tamim yeye mwenyewe akiitwa Tamim mtoto wake Aws Adari kutoka katika kabila la Adari kama kabila ya Arabu radiyallahu anhu Asemwa kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amesema ad-dinu an-nasiha dini ni nasiha dini iko na nasiha maneno ya Mtume yasema Mtume sallallahu alayhi wa dini ni nasiha Masahaba wakasema kumuuliza Mtume qul liman nasiha kumpa nasiha nani nasiha kwa nani Mtume akataja mambo matano akasema lillahi kwa muizzamgu wali kitabih na kwa kitabu chake wali rasulihi na kwa mtume wake li wali immatil muslimin na kwa viongozi wa waislamu wa ammatihim na waislamu wengine wote kijumla maraia raia katika e, jamii ya waislamu hadithi hii imepokelewa na imam muslim hadithi hii imepokelewa na imam muslim kama tulivyoelezea tangu mwanzo katika kitabu hiki kwamba kimekusanya hadithi 40 ambapo kila hadithi ni msingi mkubwa katika misingi ya dini hadithi hii ni moja katika hadithi hizo kwa sababu maneno yake ni machache lakini maana yake ni makubwa na neno hili la nasiha. Nasiha ni mtu kumtakia uzuri mwenzake kwa maneno na vitendo. Nasiha ni mtu akamwelekeza mtu mwingine kwa yale yale na mazuri, ima kwa maneno yake kumpa nasiha na wasia ambao ni mzuri na pia na kwa matendo akamtendea na, na mazuri hiyo ndio nasiha na kwa sababu ya umhimu wake ndio kuwa ni msingi katika misingi ya dini anasema Sheikh Abdul Muhsin Al-Badr katika sharhi ya hadithihi qawluhu ad-din nasiha هذه كلمه جامعه تدل على اهميه النصيحه في الدين وانها اساسه واساسه وعماده اسمع قولي yake mtume aliposema dini ni nasiha hili ni neno kubwa ambalo limekusanya khairi nyingi mno neno hili kwamba dini ni nasiha limekusanya kheri nyingi mno katika umma na yaonyesha umuhimu wake kwa dini yote ni nasiha na ndiyo msingi wa dini ni katika misingi ya dini na nguzo zake na yaingie chini ya hadithi hii hadithi ya Jibrili ya pili tuloisoma hadithi ya pili tuliosoma kwa Uislamu ni uh, yani dini imejengeka juu ya mambo matatu Uislamu imani na ihsan Hawa vitu vitatu tunajua kwamba vyokusanya Uislamu wote Iman kumwamini Mwenyezi Mungu mtume wake malaika wake vitabu vyake siku ya mwisho kuamini kadari ya khair na sharri Uislamu ni, ni, ni, ni ku, ku, Mwenyezi Mungu Ushuhudia kwamba hapana pasi ya kwa, kwa haki ila Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad ni mtume wake e, ukasali salatano ukatoa zaka ukafunga Ramadhani na ukahijimak ni daraja ya juu kuliko hizi mbili ukawa unamwabudu Mwenyezi Mungu sawa na unamuona na iwapo humuoni ujue kwamba anakuona Hayo mambo matatu yalisemwa mwisho wa hadithi kwamba hii ni dini Mtume Salla alisema Kamba hada Jibril Huyu ni Jibril ameja kuwafundisheni dini yenu kwa hivyo hayo matatu ya ni dini na hapa pia tuambiwa kuwa nasiha ni dini kukuonyesha kwamba ni muhimu sana ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana na hii ya kuonyesha pia ni kama vile ilivyokuja katika hadithi nyingine Mtume sws aliposema alhajju Arafah hajni arafa kwa kukuonyesha kwamba hiyo ndio nguzo ilo kuwa kabisa katika haji ikipita hiyo basi haji yote imepita hivyo hivyo pia dini ni nasiha ni muhimu sana watu kujua kuna nasihana baina yao katika nukta iliyo kuja uh, uh, katika vile vile katika hadithi hii yasema alimam Sheikh Abdul Muhsin alabadil katika kuelezea njia zingine za hadithi hii asema kwamba katika riwaya imekuja kwamba Mtume sallallahu alaihi alisema ni nasiha ni Na hii ni mashuhuri kwamba Mtume sama, dinu nasiha, dinu nasiha, dinu nasiha Na hiyo ni riwaya ili katika uh, mustakhraj ya Abi Awana. kutoka kwa mtume, sallallahu Na masahaba waliposikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amekariri mara tatu ad nasiha ad nasiha adini nasiha walijua umuhimu wa nasiha hii walifahamu kwamba umuhimu ya yani nasiha hii ina umuhimu na ina daraja kubwa sana ina manzila kubwa kwa hivyo ndipo wakauliza ya Rasulallah liman liman ya rasulullah nasiha kwa nani fa ajabahum bil khamsum tume sallama watajia hayo mambo matano yalotajwa katika hadithi hii asema waqad jaa an jama'atin min ahli al ilm imekuja katika maneno ya wanazuoni maulama kama ilivyokuwa ada yao ni kuwa wanawfundisha watu mambo yao ya dini yao Wanawabainishia yale ambayo yanawahusu katika dunia yao na akira yao wanazuani wamezungumzia kubainisha hayo mambo matano yaliokusudiwa yaliyotajwa katika hadithi hii kwamba makusudio imekusudiwa nini nasiha kwa Mwenyezi Mungu nasiha kwa mtume wake nasiha kwa kitabu chake nasiha kwa viongozi wa kidini na nasiha kwa jumla ya waislamu manake nini ni vipi itakuwa na siha ni vipi hivi nasiha kwa Mwenyezi Mungu vipi nasiha kwa mtume vipi nasiha kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu vipi nasiha kwa kwa viongozi wa Kiislamu na kwa jumla ya umma wa Kiislamu vipi hivyo wote Itakuwaje nasiha na siha kwa Mwenyezi na hizi zingine zote kama zilivyotajwa katika nukta hii. Katika walizungumza na kueleza ni vipi nasiha kwa Mwenyezi Mungu kwa mtume na kwa kwa, kwa kwa viongozi kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu na jumla ya wa waislamu ni al-Imam uh, Abi Amr bin Salah katika kitabu chake cha Sunan Muslim wal ametaja katika kitabu hichi katika kueleza maelezo yanafungamana na hadithi hii akasema unapoambiwa kuwa dini ni nasiha kwa Mwenyezi Mungu vipi hivyo kwanza kabisa tunaanza nini maana ya nasiha akasema wan nasihatu kalimatu jamia tatadhamanu qiyamun nasihi lilmansuhi lahu biwujuhil khairi iradatan wa fi'laa asema nasiha ni neno kubwa sana ni neno muhimu ni neno ambalo nizito zito jamia lilikusanya lilikusanya khairi ambayo anaifanya yule mwenye kutoa nasiha yule Tolea mwenzake nasiha akawa anampa wasia na maelekezo yale maneno yake na vitendo vyake na matakwa yake khairi kwa yule mwenzake hiyo ndio nasiha na ndio sababu ikawa al-aslu pale tunapokuwa sisi sima asumon hatukuhifadhiwa na makosa ni watu tunakosea. Tunamkosea Mwenyezi Mungu kwanza ambapo kwamba hii ni haki ya nani? Ya Mwenyezi Mungu ni haki kubwa zaidi. Tunakoseana tuna wenyewe kwa wenyewe. Tunawakosea hata na wanyama. Asa nasiha baina yetu sisi wenyewe nasiha zingu, na siha baina yetu kwa Mwenyezi Mungu heri ni vipi? Ni mtu tuelekezeane katika yale ambapo kwamba ni mazuri kwa njia ambayo kwamba ni nzuri na iwe ndani mtu ametaka uzuri na maneno yake ni mazuri na vitendo vyake ni vizuri katika ile nasiha pale unapomnasihi mtu unamtakia hiyo kheri, basi yetakiwa, umwambie maneno mazuri ya kuonyesha kwamba wewe kile kizuri kilicho unacho kweli iwe imekusanya maneno ambayo kumbali mazuri na matendo ambayo ni mazuri na pia makusudio mazuri iwe ndani yako pia umekusudia vizuri kinyume na kuwa mtu awe ameficha gishi yani amesema maneno mazuri lakini ndani hakutaka uzuri kwa mfano katika sana utawakute watu wa biashara. Mtu amekuja anaomba wenzake nasiha katika mambo ya biashara. Bana mimi nataka kuanza biashara sampuli fulani. Asa utamkuta mtu ima yeye alikuwa na mali lakini hana fikira ya biashara gani aweza kufanya. Anaona kwamba huyu nikimpatia nafasi najua sehemu fulani anaweza kufanya lakini wacha nifanye mimi. Kwa hivyo badala ya kumpa nasiha ile iliyosawa anampunja. Hii ni sampuli moja au nyingine ni kwamba huyu pia naye anafanya sampuli biashara hiyo hiyo. Anamwambia bana nipe nasiha wewe Ndiyo unatajiriba una uzoefu katika biashara hii, basi nipe nasiha. Anampa nasiha mbovu ambayo kwamba anajua itamharibia yule, itamdhuru. Kwa nini? Kwa sababu hataki competition. Na mambo kama hayo, na njia mbalimbali. Kwa hivyo almuhim nasiha hayo ni katika mambo ya dunia lakini nasiha bora na kubwa ni ile na dini. Tunapoonana kwa mfano tuna khalifu njia za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nasiha si tunye maziane Nasiha ni tuambiane. Nakwambiane ni tuambiane kwa uzuri. Kuambiana ni tuambiane ku kutakiana heri kuambiana tuambiane kwa kutendea na uzuri Hiyo ndiyo maana ya nini ya nasiha Fa nasiha lillah tukija katika haya mambo matano ambayo yametajwa katika hadithi hii ni vipi nasiha kwa Mwenyezi Mungu kwa mtume kwa, bitabu, kwa kitabu chake kwa viongozi na kwa jumla ya wa waislamu wengine ambao kwamba ni raia wote asema fa nasihatu lillahi tabaraka wa taala tawhiduhu watanzihuhu, watanzihuhu, amma wa wasfuhu bi sifati alkamali amma wa يضادها ويخالفها وتجنب معاصيه والقيام بطاعته ومحابه بوصف الاخلاص والحب فيه والبغض فيه وجهاد من كفر به تعالى وما ضاهى ذلك اسما نصيحه للمونيزيمو مونيزيمو Ataka nasiha gani kutoka kwako? Kwa hivyo ni wewe ufahamu, mimi na wewe tufahamu nini maana ya nasiha kwa Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo tutakuwa tumetekeleza nasiha kwa Mwenyezi Mungu. Nasema nasiha kwa Mwenyezi inatimia kwa tauhid. Kwa kumpwekesha tauhid ni kuamini kwa kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja tu. Yeye ndiyo muumba wa kila kitu. Ndiye muumba wa kila kitu na kila kitu ni kiumbe chake. Na yeye ndiye mwenye kustahiki kwa kuabudiwa. Ukamwabudu yeye tu pekee yake. Istoshe ukawa mwenye kumsifu kwa sifa za ukamilifu wa hubi bi sifati alkamal na kumsifu munyezungu kwa sifa za ukamilifu ukamsifu munyezungu kwa sifa za ukamilifu sifa za ukamilifu eh yani manake yeye ndio mfalme ambayo kwamba hakuna mfalme baada yake yeye ndio mwenye majina yaliyo mazuri hakuna majina mazuri kuliko majina yake yeye ndio mwenye Uh, sifa ya uumbaji hakuna muumba mwingine mbali na yeye Mwenyezi Mungu wa Ta'ala yeye ndiye muabudiwa hakuna mwingine anayepasa kuabudiwa Mbali na na yeye basi ukamsifu kwa majina yake na sifa zake za ukamilifu bila kupunguza katika hayo Asema watanzihuhu hu amma hao wa yukhalifaha na kumtakasa Mwenyezi Mungu kutokana na kinyume cha kumsifu manake ujiepushe na kumuita na majina ambayo si ukamilifu au na kumsifu na sifa ambazo zinza upungufu na wote ambao ni mushirikini jumlatan hao hawamsifu Mwenyezi kwa vile ambavyo kwamba inavyotakiwa Kwa mfano kwa ukute kwamba e, watu eh katika kuabudu e, wanaabudu sio kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala wanafanya shiriki manake wamechukua sifa za Mwenyezi Mungu kiumbe wamechukua sifa za Mwenyezi Mungu kampa kiumbe Kwa hivyo huko ni ku kutomsifu Mwenyezi Mungu kama inavyotakikana pia vile vile katika kutimiza nasiha kwa Mwenyezi kwa hivyo kwanza ni ku, kumpokesha, katika ibada yake kumpokeesha katika sifa zake kumpokeesha e, kumwepusha ku, yani kumsifu Mwenyezi na kumwepusha na kinyume cha kumpokesha, na kumsifu kikamilifu hiyo ni mbili tatu watajanubu maasihi kujiepusha na kuwaasi yewe nani Mwenyezi kujepusha na maasi maa yake usimwasi mwenyezi Subhanahu wa ta'ala usimwasi mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala walqiyam bi ta'atihi bali usimam na kinyume cha kumwasi kinyume cha ni nini ni kumti Subhanahu wa ta'ala unatekeleza baa yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uwe siku zote haupatikani katika kumuasi vile vile uwe ni mtu ambaye uh, uko katika yale anayoyapenda Mwenyezi Wa mahabihi uwe katika lain ya mambo ambapo kwamba Subhanahu wa, wa Ta'ala anayependa Mwenyezi Mungu anapenda kila mambo ambapo kwamba ni mazuri anapenda mambo ya elimu ya dini Mwenyezi Mungu wataala wa Ta'ala anapenda watu wanapofanya taati ya, ya ibadati mbalimbali. Mwenyezi mbali. Mungu wataala wa Ta'ala anapenda pale watu wanapokusanyika kwa ya khairi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda kufanyia wema wazazi wawili na ni mlango mkubwa ambao e, hauwezi kufanyia hasad, huwezi kufunga na, na na jambo. Kwa hivyo milango ya khairi jumla yote kwamba Mwenyezi anapenda jambo la nne ni uwe ni, ni mwenye kudumu na hayo ambayo Mwenyezi Mungu anayependa ushikamane na hayo ambapo kwamba Mwenyezi Mungu anayependa biwasfil kwa ikhlas kabisa Ukiwafanyia wema wazazi wawili unawafanyia kwa nini si kwa sababu unataka radhi zao tu unafanya kwa sababu unataka radhi za nani za Allah Ukiwafanyia wema wenzako si unawafanyia wema watu kwa sababu unataka nini radhi zao tu Unafanya kwa sababu hiyo ni katika dini unatarajia nini thawabu katika hilo sawa Vila vile vile walhubbi fihi walbughdhi fihi nahi alwala walbaraa kupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kuchukia kwa ajili ya nani ya Mwenyezi Mungu uwe unapendana na watu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Usiwapende watu kama tulivyo katika nyanja mbalimbali utakuta tupendana kwa sababu ya Ima kitu tulichonacho au tunapendana kwa sababu tumesoma shule pamoja au tupendana kwa sababu ya maslahi moja au mbili Kwa mfano alienacho kama hakunipa simpendi kwa sababu hakunipa Haifai kwa njia hiyo bali inafaa iwe madamu mtu yuko katika taa ya Mwenyezi Mungu yuko katika njia ya sawa basi tupendane kwa njia kama hiyo walbugdh fihi na pia kuchukia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wa ta'ala kuchukia kwa ajili ya nani ya Mwenyezi na hii ni moja katika usul ya ahli sunnati wa jamaa wajihadu man ta'ala pia bila bila katika kutimiza hiyo ya kwanza ni jihad ni kupiga vita wale walomkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wama wama dha namfano kama hiyo katika mambo ambayo yanofungamana na nini e, na kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu au nasiha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wa wad'u ila dhalik na uaita watu katika hilo uitane katika khairi kama hii ujiepushe ku maasi Mwenyezi Mungu walqiam ta'atihi katika hilo hiyo yote hii ndio inaingia katika kwa Mwenyezi Mungu iningi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa amma hiyo ni hiyo hiyo ni ya kwanza eh? Tumemaliza ya kwanza sio? Tunaingia katika nasiha kwa kitabu chake Mwenyezi Mungu. Nasiha kitabu kwa kitabu chake uh, kwa kitabu chake Mwenyezi kwanza ni kuamini kwa kwamba ni, ni kitabu cha mwenye Mungu. Waamini kwamba Qur'ani ni kitabu cha Allahu Subhanahu wa taala. Na uiadhimishe, na uitakase, na uisome ukweli wa kusoma. Ukweli wa kusoma ni upi? Usome kwa ajili ya Mwenyezi na usome kwa sababu ya kujipamba na tabia zilizo mli ndani na amri kufuata elea ambapo kwamba umeamrishwa mli ndani na kukatazika na yale ulokatazo hiyo ndio hakati hakati lawate maa awamirihi, usimame katika amri zake wanawahi na ukataziki na makatazo yake watafahamu ulumihi wa mithale na ufahamu eli uh, yake na hasusan tafsiri na yale malengo ya kwamba yale uliwaamrishwa na uliokatazwa. Wa tadabburi ayatihi wad du'a ilay na uzingatie aya za Qur'an. Uzingatie aya za Qur'an. Katika aya za Qur'ani kila ukisoma kwa mzingatio unapata yale ambayo yanaku zindusha ukio ulikomeghafilika. Yanao kuelekeza ikiwa ulikuwa ukukumbuki pia inakupa eh, Jawabu ikiwa ulikuwa hauna jawabu kwa hivyo Qur'ani kuisoma ni jambo ambalo kwamba ni muhimu sana katika maisha yetu asema wadhabu wazabuta taharifu al-ghalihin وطعن الملحدين عنه Bia bila bila uwe ni mwenye kuchunga Qur'an kutoka na wale waliopita mipaka katika katika mipaka yake ya wa ima wakawa ni ghalin yani wenye kupita katika guluu katika Qur'ani imekuja eh, ayat ambazo zimetaja kwamba Juma sallallahu alaihi wasallam ni rasulullah na Abdullahi Abdullahi wa rasulu kwamba ni mja wa Mwenyezi Mungu na ni mtume wake Tunatoa mfano wa alghali Asa kukaja watu ambao wanamtoa mtume katika daraja hii wanampeleka katika daraja ya uungu daraja ya uungu Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi amemsifu kwa sifa kwamba Abdullah yeye ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhana alladhi asra bi'amadihi. Ametakasika Mwenyezi Mungu kwamba amempeleka mja wake. Mja wake nani? Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mja wake. Na abd yani kwa, kwa watu ni mtu ambaye duni. Lakini kwa Mwenyezi Mungu ni mtu aliyona daraja kubwa. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amemuita huyu ni mja wake. na pia mtume sallallahu ameelezewa katika Qur'an kul inna ma basharun yuha ilaya. watu mimi ni mtu tu kama nyinyi lakini yuha ilaya. napata wahi Asa, kule kumpandisha daraja ukamfanya yeye ni Mungu au kumpa sifa hasa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hiyo ni kupita mipaka na kuingia katika njia ambayo ni ya kufuru na shirki na ambayo hatukufundishwa kwa hivyo ukaiti Qurani kwa kui linda kutukamana na watu sampuli hii. Wa ta'nil Na pia yani zile yani yale maneno mabaya ya kuitukana Qurani au kuisema kwa ubaya ambao umejaa katika ulimwengu huu utawasikia watu wakizungumza Mulhidin watu ambao hawaamini kwa Mungu. Unaona? Hawaamini kuepo kwa Mungu watu hao hawana mipaka ya kusema wala hawana hofu kuzungumza lolote wanapinga Kur'ani, wakasema mambo ya uongo mambo ya uharibifu basi wewe watakiwa uwe ni mwenye kuitetea Kur'ani maadamu unaweza kufanya hivyo lakini si namna ambayo kwamba watu wengi ufanya anasema kwamba tutoke kwenda katika maandamano Tukaitete tukaitetea kwa mabango na kadha Usawa ni kwamba watu waangalie mambo haya ambayo kwamba yanafanyika leo yalifanyika tangu mwanzo je? Kulitatuliwa vipi tatizo hilo? Kwa hivyo tutumia nje zile za watu wa mwanzo kutatua matatizo ambayo kwamba tunazo wala siku maandamano hizi si njia zetu za Kiislamu wala hazikutangamana kwa na sisi. Wanasiha nasiha li rasulihuko ndiko kwanza kama tulivyotaja kwamba kwanza ni kum kwa mtume, na nasiha kwa Mwenyezi Mungu na kwa kitabu chake. Kitabu ndiyo nukta hii tulioitaja na tarajiwa kumbe imefahamika pia na. Ama nasiha kwa mtume wake ni vipi tunamnasii Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ina karibia karibu na hiyo um, um, Uamini kwamba yeye kweli ni mtume wa Mwenyezi Mungu umuadhimishe usimame katika amri zake na kwa kufuata ujiepushe na yale aliyokataaza ufuate sunna zake umtetee mtume sallallahu alaihi wasallam yote hiyo inaingia katika katika kunasihi mtume sallallahu alaihi wasallam semma alsheikh Abdul Razzaq al, Abdul Muhsin Abad Al Badr asema wakadha فيما نقله عنه ابن رجب استثاره علومها ونشرها yani kupokea masomo ya ya mtume sallallahu ya sunna yake na kuieneza kwa mfano kama ndio hii 40 tunasoma sote hapa tunyieneza sote tuko kuieneza wa mu'adat man 'ada wa, wa 'adahaha na ku na wadui, wanaw adui anayemfanyia wadui au kuifanyia sunna wadui na kumpenda anayempenda hiyo sunna na akashikamana nayo umwalatu man walahu wa walaha watakhalluq bi akhlaqihi kushika akhlaqi yake mtume kufuata adabu zake na kuwapenda watu wake wa mahabbatu alihi Wapenda, wapenda, wapenda, alizaki, wa sahabati wa wake na ali zake mtume sallam hiyo ndio nasiha kwa mtume sallam ama nasiha li viongozi wa islamu nasiha kwao ni asema al-imam al sheikh li wa ay, wao maimamu wao wa qadatihim. na uhale, uh, uh, viongozi kwa hivyo hapa uh, wasomi wa dini na viongozi wa kiserikali katika taifa la like Kiislamu na upande wa serikali ni pale leo inapatikana haikupatikana basi viongozi wa dini wako siku zote na kila sehemu tunao wanazuani wakubwa sio kwa hivyo tunasikiza kutoka kwao kila wakati tunataka miongozo yao tunataka maelekezo yao katika kila nyakati na katika kila sehemu asema muaunanatuhum ala l-haki. kwanza kuwasaidia katika haki viongozi wanapotaja mambo ya haki kwamba hii ndiyo haki na ikasimama na dalili na hujja basi tusaidiane na nao katika hiyo haki ipate kutimia hiyo haki iwe ila haki ipate kuhakikika na kuthibitika. hiyo ndio kusaidiana na viongozi wa Kiislamu mkhalifa na viongozi na waulema na utaati na kuwatii katika hiyo haki kwa hivyo wanaposimama na haki wakaeleza kwamba hii ndio haki na ikawa ndiyo haki basi tunashikamana kwanza tuna, tuna na tunawasaidia katika hilo na tunawatii katika hiyo hiyo haki asema watanbihuhum wa tadhkiruhum birifqin wa lutfin watanbihihum wa tadhkirihim birifqin wa lutfin uh, kwa tanbahisha pale wanapokosea wanapokwenda vibai au wanapogafilika. na hii ni kama walivyosema uh, uh, Sheikh uh, Ibn Baz maneno yake sote sisi tunahitaji suhiwa, na kuna sihiana Wasema katika maana ya maneno yake ni kuwa kila mmoja anahitajia nini na siha anahitajia kuambiwa mche Mwenyezi Mungu kila mmoja anahitajiwa awe ni mwenye kuridi nyuma akasema mahba balagha minal ilmi wattafikapo fika katika elimu na uchaji bado mtu anahitajia nini kuambiwa mche Mwenyezi kwa sababu watu hawaishi kupunguka na kila leo kuteleza hapa au pale kwa hivyo Asema kuwa tuwakumbushe hawa wana zuoni na pia viongozi wetu tuwakumbushe kwa upole wa kwa kwa upole na utaratibu tusiwakumbushe waadui na ubaya tunawakumbusha kwa upole na utaratibu wa mjanabati alkhuruj alihi na tujiepushe na kufanyi, kutoka chini ya utawala wao na mwongozo wao wa huma huna wa huma huna man ada alilamri minhu Bittofiq, kuwambea, zingu, wa ila hum bit na kuombaa tawfik kwa Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ah hayo ni hayo ni mambo manne tuliyotaja Kwaanza nasihha kwa Mwenyezi Mungu ni kwa kumwamini na kufuata sheria zake zote kwa kitabu chake vile vile ni kwa kuamini kitabu chake na kufuata maamrisho na kuitetea vile vile na kwa vile vile vile vile na kwa viongozi wa wa Kiislamu ni kusikia ile haki alionayo tukafuata na tukosaidia juu yake na tukawanasihi pale anapokwenda kinyume kwa kheri kama tulivyotaja kwamba nasiha ni neno la kuwa umetaka kheri umetaka ule uzuri kwa hivyo ukakusudia ndani ya nia yako kwamba kheri nataka itimie unajitahidi eh, kwa maneno na vitendo kwamba kheri ipate kutimia kimalizia kwamba waamatihim li'ammatil muslimin nasiha kwa waislamu wote ambao hawenginei katika hayo mawili si katika viongozi si maulama wala katika upande wa kiserikali nasema hauna hum ulilamri minhum ni wale ambao wao viongozi katika nyanja yoyote ni waislamu hadha yani katika watu wa kawaida si maimamu si viongozi hawana masluhio yoyote ya jumla ya umma wa Kiislamu bali ima tu katika manyumba yao hawa tunawatakia nasiha vipi nasiha kwa wao bi ila masalihihim ni kuwaongoza na kuwaelekeza katika yale ambayo ni mazuri kwa wao waelekeza katika yale mazuri vipi? E, unangalia kwamba ukikua katika ukiwa katika jamii utaona kuna watu walio na daraja mbalimbali. Kwa mfano katika vijana utajua kwamba huyu kijana bora kwake ni kusomadini. dini na kusomadini. dini kwake ni kuhifadhi korani. Huyo mwingine bora kwake kulingana na alivyo ni ajishughulishe na fani fulani. Huyu mwingine ni umtafutie shughuli fulani basi wakati huo madam wewe unaweza kutoa nasiha katika moja ya nyanja hizi hiyo huko ndiko kutoa nasiha katika umma kwa kuwafikishia maslahi yao yani ile mambo mpo kwamba inawaboresha kimaisha wa umura wa ta'limihum Kufundisha kuwafundisha mambo ya dini yao na dunia yao. mambo ya dini uh, si watu wote ambao waweza kupata wakati wa kusoma mambo yanayofungamana na dini yote lakini kuna mambo ambayo kwamba ni lazima kila wakati watu wafundishwe mfano ni swala mfano adhkari za baada ya swala dua ya kulala na kuamka namna ya kufanya tauba namna Mm. namna ya kufanya nasiha namna ya ya, ku, ya, ya, ya kuweza kuwaelekeza watoto haya ni mambo ambayo kwamba yako katika jamii na tunayaona na mtu aweza kutoa nasiha yake katika mambo kama hayo katika mambo yanofungamana na dini maanake unawatakia akhera yao kwa mfano sala Shekhe bin ibn Mazruk akakwenda nini? Weza, waweza kuisoma swala hata mara 50 alikuwa akifundisha kwa mwaka moja zaidi ya mara kumi kwa mwaka moja zaidi ya mara kumi kwa hivyo itakiwa inakaririwwa hiyo swala kila mara kwa sababu makosa hayaishi kupatikana na watu hawaiishi kusahau usahau katika hiyo swala ambayo kwamba tunaswali kila siku lakini ajabu utasikia katika sehemu zingine uh, utakwenda uambiwe kwamba Sheikh wewe watufundisha swala kwa nini Kulkokana mmoja katika masahaba katika masahaba katika mataabiin alijulikana Abu alikuwa al kuitwa baba wa udhu kwa nini alikuwa yeye kazi yake kila akienda popote pale heye, hung'angana kufundisha ubu sahihi ya mtume kazi yake tu ni kudumu hapo hata afundishi lingine yeye hukariri tu udhu ubu ubu na vile vile katika masala kwa mfano kama ndiyo hiyo usulu 3 na msingileo watu watakiwa wakaririwe mara kwa mara mara kwa mara ili wapate kufanya nini kushikamana na dini yao kwa hivyo hayo ni katika dini yao ambayo inawatengezea dini yao na unapata thawabu katika hilo wa duniamo na katika dunia yao dunia ndio kama hivyo nilivyotaja unajua kwamba hapa bwana kijana lau utamwacha ataingia katika mambo ya anasa, ulevi, mambo machafu. Au mwingine tayari yeshaingia katika mambo machafu, basi ni kumshika mkono na kumvuta kukaa karibu naye, kumuelekeza katika mambo ya sawa. Mwingine, kama ulivyoeona, watu sikuizi kwamba mtu amepata nafasi ya kazi, anajua kijana fulani anafaa Imagine naona nikimpeleka kule mimi siwezi hiyo kazi na mimi pia sina kazi na fulani hana kazi lakini kimpeleka atanizidia. Huyo sina nasiha. Si nasiha. Kwa hivyo nasiha ni kutakiana khair na kuelekezana katika hiyo kheri okay. Asema wa satri na kufichiana aibu kustiriana. Aibu kila mmoja anazo aibu zake nyingi sana kama alivyo sema sahibu nunia nunia al لو علمو لو watu wangejijua hakika ya siri yangu la salama alayya mni kila mtu angekataa kunsalimia kwa nini kwa sababu kila mmoja pale anapokuwa katika faragha yake ni na wake anajua anafanya nini kila mtu kwa siri yake ana yake makubwa makubwa basi wewe unapomkia ukagundua kwamba ala huyu fulani Anasiri hii na hii na hii mbovu sana huyu mtu basi shehe hadithi hii hapa umeambiwa kwamba mnasihi na mnasihia kama tulivyotaja kwamba ni uwe maneno yako ni mazuri matendo yako ni mazuri na kutaka khairi ndani ya moyo wako kwamba Unamtakie heri yule mtu na kumtakia khairi ni usimwaibishe usito aibu ya yake kwa sababu wewe hukusalimika ukitaka kusema kama alivyosema alimamu Shafi'i ukitaka kuaibisha watu basi angalia aibu zako na ukumbuke ikiwa wewe uko na ulimi basi kumbuka wali naasi al ukwatu wengi uko na ndimi wewe uko na ulimi na wao ni wangapi wana, ulimi, wana ndimi ngapi wana Ulimi mwingi sana wakisimama kukuzungumzia wewe peke yako hutoshi ni sawa na mtu alio katika jumba la glasi kisha anawarushia wengine glasi anawarushia wengine mawe atabaki kwa hivyo satri uyubihim auratihim kuficha aibu zao wasaddu khallatihim kwa kuficha aibu zao na kufutiri na pia kwa kutulia matatizo yao haja zao wanusaatihim ala a'da'ihim ku nusuru dhidi ya maadui wao na nusura hapa ni sampuli mbalimbali nusura dhidi ya maadui hata ruqya pia inaingia eh sio ruqya pia <laughs> ingia katika mlango huo wadhabi anhum na kuwa linda wa mujanabati alghish na kujiepusha na ghishh hiyo si nasiha ghishh yani kwamba wewe unawakonkon unakula mali yao kwa batil unawaibia ima katika hiyo na siha kama tulivyotaja kama badala ya kumuelekeza mtu njia ya sawa kwa mfano tuliyotaja kwamba umekuja wewe una gari kwenye barabara nakwambia bana nataka kuweka na mimi gari barabarani hapa unaona huyu akija kuleta gari gari yake itakuwa mpya itakuwa ni nzuri sana basi tutakuwa na competition kali sana kwa hivyo dawa ni mwambie kwamba eh nimwambie gari nzuri ni ya fulani ambayo wajua kwamba vizuri sana ni mbovu akienda kuchukua inammaliza kabisa nenda achukue gari fulani au kumpatia kwamba wewe chukua gari hilo kisha dereva ni flani na naibu wake ni flani ambao haomogopi Mwenyezi Mungu unajua kwamba watamtafuna kumtafuna sina nasiha hiyo kwa hivyo nasiha uwanusuru na usiwe na ghishi kwao khiana wala kwa husudu bali uwepende kile unachokipendea nafsi yako na uchukie kwao wao kile ambacho unachukia kwa nafsi yako hiyo ndio itakuwa ni nasiha. Allahu taala eh, leo tutakomea hapa. Tumesema kwamba hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم asema mukhtasar yake mmoja kuwa uh, dini ni nasiha, ni kunasihiana. Na nasiha ni kuwatakee watu khairi kutoka ndani yako, maneno yako yaweni yakuwakee khairi, ni matendo yako yaweni yakuwakee khairi. Hilo ndio nasiha. Iwe unawaelekeza watu katika uzuri. Na Mtume ametaja nasiha ni mambo matano. Ni nasiha kwa Mwenyezi Mungu, kwa kitabu chake, kwa mtume wake, kwa viongozi na kwa jumla wa Uislamu. Nasiha kwa Mwenyezi Mungu ni kufuata amri zake kubwa na ndogo yake na usionekane ila kwa kumtii Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala na kufuata yale anayopenda na kujiepusha na yale anayochukia. Nasiha kwa vitabu vyake ni wewe uwe Unaisoma Qur'ani, unaamini ni maneno ya Mwenyezi unashikamana nayo, unafuata amri za Qur'ani, unakatazika na yale alyoakataza katika Qur'ani. Nasiha kwa eh, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuamini kwamba kweli yeye ni mtume wa Mwenyezi wala si shaka, na ufuate sunna zake na umtetee Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bila vile sunna kwa viongozi wa Kiislamu ni kushika ile haki waliotupatia, na kuwasaidia juu yake kuambia watu waweze ni kutekeleza wafuate ile haki na vilevile kusaidiana nao na wakisahau wakakosea tunawaambia kwa uzuri si kwenda kusimama kutangaza na kuweka maandamano yule kiongozi fulani yule ni kadha na katha la kuwa nasiha kwa uzuri na kwa upole katika jambo hilo alilokosea hiyo ndiyo nasiha ama kwa jumla ya wa waislamu ni uwe moyo wako umekusanya heri kubwa kwa wao uwaelekeze katika dini yao Uwelekeze katika dunia yao uwaonyeshe mambo ya manufaa katika maisha yao katika mambo ya, ya makazi ya masomo mambo gani yote ambayo ya kwamba yanohusiana na manufaa kwa wao Usikusanya usikusanye hasadi dhidi yao usikusanye ubaya juu yao hiyo ndio nasiha kwa umma wa Kiislamu na hiyo ndio muhtasari wa hadithi hii ambayo kwamba ni hadithi ya sita Insha Allah Ta'ala Mwenyezi Mungu akitufikia tutakuwa na yenye kuendelea katika hadithi ya 7 katika al-40 kwa hivyo tutakomea hapo barakallahu fiikum subhanakallahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh